Deci prima cea mai tare femeile nu gândesc logic, se bazează pe emoții. Noi, greșeala noastră majoră e că... e greșeală, dar pe la urmă e instinctual. Bă, dacă eu gândesc logic, logic e și să gândească deci, m-am întâlnit asta, vă zic, din experiență. Că întrebam, băi, facem așa. De ce? Așa simt eu. Prima, a pusese în botul, Bă, Simte, dar un moment dat am prins-o. Păi stai, mă, atunci ai simțit dar nu am. Adică îmi și în bă, simte așa și feeling te duce, știi? Nu da, am După aia, a doua e, din start, nota 7 la mine, declararea intenții. Deci să-ți declari, frate, intenția. Ca altfel ești gut guy, nu? Nice, nice guy. Și a treia și în ultima, ca idee, poate... O și voi să-ți exersezi calitățile care nu depind de alte persoane, de gen abordare. Adică, n-am nevoie de a doua persoană ca să la, când e o abordare, -o să ai. nu poți să mă abordezi un oglindă, e clar. Sau poți să încerci asta, e o idee. Dar, așa, de exemplu, să mergi drept, să. când te uiți să dai stăpânere de sine, să zâmbești și contact vizual. Când treci pe stradă, doar zâmbești. Te uiți la. Din punctul meu de vedere, pe, pentru mine. Cele mai importante trei chestiuni sunt declararea clara a intenției interesului de la început, din prima, nu lăsat pe mai încolo, las că mai vedem dacă ne convine, dacă nu ne convine. Adică ca un bărbat adevărat trebuie să spui din prima ce vrei. Chestia asta nu deranjează, e chiar benefică. sau o chestie importantă. Un alt lucru care e foarte important, mi s-a părut evitarea conexiunii constante, să nu numai plus, plus, plus trebuie să creezi emoție suspans, trebuie să fie un film cu acțiune, cu dulce-gării cu picanterii, cu de toate. Și cealaltă chestie care nu am cunoscut-o de-a lungul timpului, femeile comunică prin emoții, nu prin rațiune. Nu, nu am înțeles niciodată de ce nu pricep chestia asta rațională. Noi, bărbații, reușim, mi se părea că ceva nu în regulă la mansardă, la femei. Cum au zis și colegii mei, cea mai importantă pentru mine e emoțiile, să ofer emoții. Asta cred că e cel mai important la femeie, emoțiile. Să-ți declar intenția, care importantă și chestia cu. Ce mi-a plăcut mie? Jocul ăla, conexiune... Tensiune. tensiune. Ăla nu. mai mi -a plăcut mie să oferi conexiune-tensiune acolo să... Și mai sunt o grămadă. Okay. <coughs> uh, convingerile care... Leam acum este că sunt femeile, femeilor le place să fie abordate de, de un bărbat puternic care știe ceea ce vrea și își spune intenția. Un alt lucru care l-am descoperit este că emoțiile sunt mult mai importante decât raționalul și cum ești tu prezent, energia ta, contactul vizual sunt mult mai puternice. Și cred că cel mai, mar, mai mare lucru care l-am experimentat este să-mi să dau voie să greșești, să am încredere în creierul meu, că atunci când mă pun în diferite situații, o să iasă așa cum trebuie. Prima și cea mai importantă chestie pe care am reînvățat-o, sau mă rog, mi-am rafinat-o, a fost... Fii sincer, nu doar legătură cu femeile, ci cu oricine și mai ales cu tine. Deci să nu mai ascunzi problemele, slăbiciunile, vulnerabilitățile tale sub, sub preș, sperând că într o zi ele vor dispărea de la sine. Dacă le scoți afară, într-un mod sau în altul se vor, se vor dilua și în cele din urmă se vor, vor dispărea. Apoi am descoperit că... Oamenii sunt mult mai sociabili, decât aș fi crezut. Deci nu sunt niște balauri care reacționează ca și cum aș merge la ei cu un buzdugan. Nu, sunt... Bine, poate lucrează și programarea socială, în favoarea mea, adică... Chiar dacă eu, uneori, poate am fost mai agresiv sau mai nepotrivit după filmul lor, ei au încercat să fie măcar politicoși. Da, te folosești de ea. Apoi, mi-a plăcut foarte mult ideea de a-ți asuma ceea ce ești, a ceea ce simți și a ceea ce vrei. De ce? Pentru că te faci te simți mult mai puternic. Asta sunt, asta e, ce vreți de la mine. Apoi, ce aș vrea să spun eu copiilor mei sau copilului meu în viitor, cel mai bun sfat cred că este să... Următor, cu cât mai mult timp concentrat pe ceea ce vei să faci pe scopul tău, cu tot va fi mai ușor să atingi scopul și îl vei atinge și mai rapid. Apoi, am învățat că dacă nu conduci, ești condus. Și, în principal, în ceea ce privește femeile, ele adoră să fie conduse. Și un lucru încurajator pentru toți cei care vor să cochecheze măcar mai mult cu domeniul ăsta, este că Părerea celorlalți are foarte puțin legătură cu ceea ce ești tu. Pentru că ei nu te cunosc, nu știu ce simți, tu nu, știi, nu știu cine ești tu, nu știu de vitul. Și oricum fiecare, fiecare om se gândește în primul rând la el. Și mai puțin, nu aia la ceilalți. Mulțumesc pentru cele, nu știu, 20 de pagini de notițe pe care am avut ocazia să le iau. Primul, primul și cel mai important și ce am luat și de aici, Uh, sunt cel mai important om din viața mea. Contează ce gândesc eu, mă ce gândesc ceilalți. Uh, nu gândesc pentru ceilalți sau pentru ea. Poate o deranjez, poate are treabă, poate se grăbește, poate, poate, poate nu gândesc pentru ea. Uh, să mă distrez, have fun, foarte important, distrați-vă. Uh, după aceea, aș spune uh, direct, sincer și vulnerabil direct, sincer și vulnerabil până la capăt. Asta e și un exercițiu de asumare. Și spre sfârșit, ultimele două, am pus ceva care e un pic mai tehnic. Jocul echilibru dintre tachinare și conexiune. Asta a fost o singură. Bine, nu să fie două idei de una singură. Și la final, da, ultima, dar nu cea din urmă, prezența și spațiul dintre cuvinte sau dintre tine și ea. Dacă fac un echilibru dintre asta, cred că este ceva frumos. Mulțumesc! Am întotat și eu câteva chestii cu care am rămas din tabără. Primul, prima chestie care am scris-o aici e nu te cred, pe bune, ghici! Și nu Iar ca și concepte de, de bază, care mi s-au clarificat mie primul concept care l-am înțeles și mă face totodată să mă simt mult mai responsabil ca bărbat este că responsabilitatea mea este de supraviețuire. Și am înțeles exact ce înseamnă și care sunt calitățile care trebuie să le antrenez. Și responsabilitatea femeii de reproducere și am înțeles exact ce trebuie să facă și ea din punctul ei de vedere. Apoi, pentru mine... O altă chestie mișto, curajul de a fi vulnerabil, sincer, direct. Am mai notat și prezența, iar o chestie care am observat-o, dar nu eram foarte clar ce înseamnă. La un moment dat era un slide cu self-validation, other validation. Acum am înțeles clar că chiar poți să identifici imediat o persoană dacă este dependentă de părerea celorlalți sau dacă este independentă de părerea celorlalți. O chestie care chiar, chiar m-a ajutat și o să mă ajute pentru că o să observ din conversație imediat dacă persoana respectivă caută aprobarea mea sau nu. Uh, una dintre idei este că eu cred că în abordări în muncă, în sport, dar chiar și în viață, trebuie să-ți dai voie să greșești. În greșești era exemplul acela cu copilul care învață să se ridice, dacă nu încearcă și nu cade, nu o se ridice niciodată, nu o să poată să meargă sau chiar să alerge. Um, o altă idee, părerea mea este mai valoroasă decât a altora, totdeauna te străduiești să fii politicos, să dai bună ziua, să salut, să te implici foarte mult în alții când cea mai importantă persoană ești tu, de fapt. A treia idee este că timpul este prețios, nu ți-l mai dă nimeni înapoi. Profită și scoate maximul din el. Eu să Da. Noi acum, practic, la seminarul ăsta, am, am dedus că, de fapt, Andres, ne-a zis că femeile sunt pe emoții, da? Și noi suntem pe logică. Noi acum, practic, încercăm să ducem lucrurile spre emoții. Dacă să duci lucrurile spre emoții, trebuie să ai și tu emoții. Adică, odată ce le strânești ei, ți le strânești și ție, că e propriu, mm -hmm. nu știu, nu cred că e... Sau trebuie experiență ca să poți să te delimitesc, clar. Și asta vreau să... Întrebarea aia era... Asta a fost introducerea. Și întrebarea e, dacă la un moment dat, tot exerzând chestia asta, ajungi la fel de Emotiv ca feminitate? nu chiar, așa să zic eu, dar parcă nu, nu chiar așa, adică, la același nivel, nici femin, nu, nu, nu are treabă. Emoții, te vorbeam doar de emoții, nu de feminitate. Da, poate și asta e, dacă te duci în feminitate, prea multe emoții. Ar putea să dacă mai ai luat așa. Ok, asta e întrebarea? Da, dacă ajungi la nivelul adică adică strânești emoțiile, știi emoțiile, stăpânești bine, asta nu înseamnă că te duci cumva spre feminitate, e bine, e rău. E, de fapt, nu-i bine nimic, nu-i bine nimic, nu-i rău. Voi ce credeți? Eu cred că e pe într Adică tu ești bărbat, da. dar având în vedere că tu știi cum să jonglezi cu emoțiile, devii mult mai complet. Exact. Devii Și, andrugin. în primul rând, nu devii androgin. Devii ceea ce se numește inteligență emoțională. Devii conștient de ceea ce simți. Deci, atenție! devii conștient de ceea ce simți. Femeile simt, dar nu pot să descrie ceea ce simt. Mă simt bine, mă simt. Deci, atenție, tu ca bărbat devii conștient, adică prezent și știi ceea ce curge în tine. Știi ceea ce curge în tine, știi ce curge percep ceea ce curge în tine. Femeile nu trebuie să-și antreneze capacitatea, ele invers, de a fi conștiente de ceea ce simt. Ele simt, numai că nu sunt conștiente. Tu ești conștient, dar numai că nu simți. Da? Îți antrenezi ceea ce se numește inteligența emoțională. Nu devii mai feminin, da? nici ele nu devin mai masculine. Cu toții, acum avem și femininul în noi, și da, pentru că în felul ăsta ne conectăm. Deci nu, nu trebuie să fie asta o frică. Bun, ideea care e una singură, pentru că voi le-ați pe celălalt extrem de valoroasă, este, așa cum aici stelică, stabiliți-vă să faceți lucruri care sunt în zona voastră de control. Ideile sunt valoroase în măsura în care acționezi. Deci, acțiunea e cea care face diferența. Și aveți toate instrumentele prin care să acționați. De învățat, am învățat o mie de lucruri. Am venit pot să zic mort și m-am trezit ceva de genul ăsta. Da, da, da. Am înviat, pot să zic asta. Ca bărbat. Sincer, cea mai mare chestie chestie de care mi-am dat seama cea mai cea mai importantă E că dacă stai acasă în pătratul tău de siguranță și citești pe internet articole, te uiți pe YouTube, mai auzi sfaturi și crezi că știi, crezi că ești bun, crezi că ești pe calea corectă, vestia ar fi că you are missing out. Adică aici, în tabără, e altfel. E altfel, când ai chiar o persoană în față care spune. Și tăi aceeași chestie. Altfel ți intră. Și Chestia e că observăm mă pasiv, acumulând informații fără să faci niciodată nimic, de fapt nu știi nimic. Nu mai crezi. Mai ești un, un om care e în stele și crede că e bun și o să reușească, dar nu o să reușești. Deci, oricine ascultă chestia asta, îi recomand să vină la tabere, să participe live, live, să vadă despre ce e vorba, nu numai să creadă că așa ai că a spus cineva. Deci când am venit în tabără aceasta, scopul meu era să-mi găsesc <coughs> acele butoane prin care să pot să-mi accesez energia masculină, să pot să o controlez. Și astăzi, acum, în urmă cu aproximativ 10 minute, mi-am dat seama că <coughs> am găsit modalitatea prin care să-mi controlez energia și în special energia sexuală, deci să mă detașez pur și simplu de nevoie și să fiu un observator o chestie care nu știu trec la convingeri, credeam că e foarte, foarte greu sau chiar imposibil sau trebuie cel puțin, nu știu în sfârșit, sute de interacțiuni sau o mulțime de interacțiuni care să te aducă în punctul în care să zici, băi, gata vreau altceva, vreau un nivel mai profund totuși, în tabăra asta mi-am dat seama că prin exercițiile și prin misiunile care le-am avut M-am pus în poziții în care am observat că pot să-mi controlez energia, pot să o accesez când au nevoie și pot să fiu detașat, să urmăresc procesul. Ce am învățat în tabără aceasta? Am învățat o structură foarte, foarte complexă, dar în același timp foarte, foarte simplă. O structură care îți permite <coughs> să socializezi cu și cine, să creezi orice cadru voiești, fără ca să ai nu știu, reținere sau fără ca să ai frica că ar putea să o dea în altă parte. Deci, o structură care îți permite să fii regele și să stabilești tu filmul celorlalți, în special femeilor. Și asta m-a făcut să mă simt foarte puternic, chiar dacă înălțimea mea este un pic mai așa, ne rândul bărbaților m-a făcut să-mi să accesez acea putere interioară care practic nu mai ține cont de exterior atât de mult pe cât de importantă este energia interioară și pe cât de important este să-ți o manifesti în plină atitudine ce convingeri de montate am avut tocmai asta era că nu prea reușeam să-mi accesez energia și credeam că este ceva incredibil de greu și că nu pot să mă relaxez. Dar am observat foarte, foarte simplu cum genul de relaxare activă m-a dus în punctul în care, chiar dacă nu am avut complet mintea goală, dar în proporție de 70-80% ceea ce n-am reușit înainte cu foarte multe zeci de ore de meditații să zic așa, sau încercări de a medita, sau zeci de ori mai degrabă decât zeci de ore, pur și simplu mi-am dat seama că într-un context diferit și cu alte, nu știu alte skilluri diferite cum este această relaxare activă poți să-ți relaxezi mintea și să-ți să-ți focusezi exact pe obiectivul Care dorești să-l obții Ce voi face în continuare Voi testa Voi șlefui Voi perfecționa toate aceste skills-uri Toate aceste tehnici Toată această structură complexă și simplă în același timp Și vreau să devin Și vreau să le ofer femeilor În primul rând Bucuria nu știu, Bucuria de a descoperi un bărbat adevărat și mediului bucuria de a fi, nu știu, un lider autentic, un bărbat cu principii și direcție. Mulțumesc pentru această oportunitate de a mă dezvolta și de a crește alături de voi și vă mulțumesc la tutur tuturor pentru că fiecare a venit cu ceva care m-a învățat și m-a făcut conștient de chestii care... <coughs> chiar dacă le-aș fi citit probabil în cărți, nu au, nu au avut așa un impact mare asupra mea ca și a vă cunoaște pe fiecare și pot să vă spun cu, inima pe mine, cu mâna pe inimă că a fost o onoare să vă cunosc și să fiu în tabără cu voi. Mulțumesc! Sunt recunoscător pentru sprijin oferit în dezvoltarea mea ca bărbat. Am descoperit în ceilalți câte o parte din mine. Am învățat că creierul nu sunt eu, e doar un organ pe care îl folosesc la fel ca și degetele mâinii. <gântu -i> <laughs> M-am convins că totul este simplu. Când ai frame, când asculti regizorul, vocea interioară, apeși play și ai plecat. În continuare și începând de astăzi, o să aleg să îmi folosesc masculinitatea. Mulțumesc! Adresez-vă bărbaților. Sunt foarte recunoscător pentru ce s-a întâmplat în tabără asta și pentru experiențele pe care mi-ați oferit toți. Pot să spun că la început am avut o urmă de scepticism în ceea ce privește decizia de a veni sau nu în tabără. Aveam impresia că pot explora și singur și că m-aș descurca sau... Mă rog. Uh, ideea e că acum la final sunt de părere că am făcut o alegere foarte bună. Dacă eu înainte ieșeam la abordat și plecam acasă în wow, am făcut o experiență și am învățat ceva, acum în săptămâna asta pot să zic că am făcut și am acumulat experiențe și am demontat convingeri și așa mai departe, cât aș fi făcut cred că într-un an singur. Deci făcând așa o analiză la tot ce am obținut în săptămâna asta, sunt foarte multe lucruri. Unor mă întreb oare o, o să le fac față, o să rămân, o să le amintesc de ele și așa mai departe. Da, nu era chiar foarte deschisă. Bine că nici o femeie nu e deschisă încă din prima A, seară. Chiar am mers pas cu pas, vorbind chiar și față față, despre ceea ce îmi doresc de la ea, chiar și prin mesaje, chiar din nou față față înainte să se întâmple și treptat am ajuns în punctul în care ne-l doream de fapt amândoi, doar că ea avea reținerea aia din cauza programării sociale. Am condus-o? Am condus-o. Uh -huh. Direct. Adică prin hai să mergem acolo, hai să facem aia. Uh -huh. Numai. Adică poți că am fost un pic prea dominator. Dar nu, ea a fost, nu știu cum să zic, a fost deschisă și chiar s-a lăsat condusă spre deosebire de alte tipe cu care am mai avut interacțiuni. Nu, no, cam atât, da, nu știu să zic. Okay. Fii direct, chiar dacă pari prea dominator. Adică, de fapt, asta și trebuie să fii. Să fie, fie trebuie, trebuie, trebuie să domini, da. Pot bine, eu înțeleg mai bine prin a domina. Nu știu cum de la Fifty Shades of Grey. Băieți, sfatul meu e, în ceea ce faceți în întâlnirile astea cu femeile, nu stați să pierdeți vremea să gândiți, să calculați, să socotiți. Nu futeți gândați. Treceți la acțiune! Treceți la acțiune!